Piața Victoriei. La Europa FM. Bună seara, doamnelor și domnilor. Sunteți în Piața Victoriei, eu sunt Sandan Nicola gazda dumneavoastră în această seară, cu câteva ore înainte ca Papa Francis să aterizeze pe pământ românesc. Pentru autoritățile române va fi un test uriaș să asigure buna desfășurare tuturor ceremoniilor la București, Șumuleu-Ciuc, la Iași și la Blaj, având în vedere că în fiecare dintre aceste locuri se așteaptă participarea a sute de mii de pelerini. Părintele Francis Dobos, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București, alături de mine, și ne dezvăluie un pic din Atmosfera în care va ateriza suveranul pontif. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bun găsit! Cât de emoționat sunteți, sincer! Wow, foarte emoționat și toate pregătirile acestea îmi amplifică și uneori chiar îmi anesteziază din acea, din acea emoție puternică care să nu mă copleșească. Pentru că ne pregătim intens, ne pregătim intens aici la București, se pregătesc toți din țară, la Șumuleu, la Blaj, la Iași, această, ca această vizită să, să fie pentru catolici, dar în fond să fie pentru România, să fie pentru toți, pentru fiecare dintre noi, pentru că România așteaptă ca o gură de oxigen această vizită am constatat acest lucru dincolo de mici, de mici remarci, de unele persoane care ar fi nemulțumite, dar mi-aduc aminte acum 2000 de ani erau mulți care erau nemulțumiți de un anumit tip care se numea Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru noi și la fel și El ne spunea în Evanghelie zilele trecute dacă au ascultat cuvântul meu, îl vor asculta și pe al vostru, dacă m-au urât pe mine, vă vor urâ și pe voi, drept pentru care creștinismul trăit, autentic, deranjează. Da, deranjează... Pe, pe tipul pe care l-ați evocat, îl, atunci, îl urmau atunci doar 12. Raportul de forță s-a schimbat semnificativ în aceștia 2000 de ani. Și spunem, dacă el, care era mântuitorul omenirii și a ales 12 și în timpul vieții, aceștia au parcurs distanțe relativ, relativ mici, cu greu, s-a mobilizat biserica spunem ritmul lui Dumnezeu devine ritmul, ritmul umanității, ritmul vieții noastre Dumnezeu încredințează încredințează această istorie a mântuirii ne-o încredințează nouă, cu păcate, cu defecte cu trădări, cu sfinți suntem noi capabili și de trădare capabili și de sfințenie în aceste zile așteptându-L cu câteva ore înainte de sosirea Papei Francesc la București toți cei care ne ascultă își dau seama câte păcate are Biserica în istorie, câte păcate avem noi, câte, de ce lucruri am fost capabili, și în același timp, în același timp să ne dăm seama cât de capabili putem fi ca să-l facem pe Dumnezeu prezent pe Pământ să se întrupeze, să devină carnea mea atunci când vorbesc, să-l transmit pe Dumnezeu și să nu îl transmit pe antagonistul lui Dumnezeu, adică pe cel rău care încearcă să ne învrăjbească într-o țară atât de învrăjbită, acum, recent, înainte de, de alegerile europarlamentare și nu doar atât, într-o Europa atât de învrăjbită, uneori frica de celălalt, frica uneori de vecinul de lângă noi și avem nevoie de această vizită ca să vină cineva din afară să ne facă să ne cunoaștem mai bine. Să mergem împreună, ne spune Papa Francis și într-o organizare a acestui eveniment ne-a așezat deja împreună pe dumneavoastră reprezentanța clerului, Biserica Catolică, obligată să conlucreze cu administrația prezidențială, cu guvernul României, cu autorități locale de pretutindeni unde ajunge Papa Francis, cu presa care parteneriat v-a dat mai mari bătăi de cap? Cu cine e mai dificil de lucrat în aceste zile? Cine pune mai multă presiune pe umerii dumneavoastră? Mă sună, mă sună toți sau foarte mulți dintre colegii din presă și deja îmi spun la cât de des mă sună într-o zi, îmi spun mă iertați părinte, mă iertați părinte eu spun, face parte din fișa postului, dar nu <laughs> <laughs> nu uh, nu este, uh, este uh, asta, asta și spuneam la cât de des sună telefonul în aceste zile și nu reușesc să preiau toate apelurile este această bucurie de a, de a transmite o, în toată agitația pregătirii de a transmite calmul, calmul legăturii cu cerul pentru că nu este vorba doar despre un pap acel papă nu este vorba doar despre el nu este vorba de papul atrie. Este un om care greșește, care se spovedește și el pe persoană fizică, așa între ghilimele, este, este un slujitor al lui Dumnezeu, așa cum au fost și apostolii, capabili să trădeze, l-au lăsat singur pe, pe Hristos înainte de a muri și mai apoi și-au revenit. Adică ei, mă gândesc la această, la această imagine pe care, pe care Evanghelia ne-o ne relatează, adică să, să nu fim iuda. Pentru că Iuda n-a mai fost capabil să, să se întoarcă, adică să-i să pară rău. Cu toții greșim. Credeți că asta a fost? Uh, Sau s-a înduit de capacitatea lui Isus de a-L ierta? Sau s-a considerat nedem să fie iertat și a căzut pradă de realizând ce a făcut? Uh, toate aceste, indiferent care ar fi fost, uh, lucrul este, este cert. N-a reușit să mai ceară iertare. Uh, și aici mă gândesc la, la cealaltă imagine, la cealaltă trădare. Petru. Și spune-mi, Episcopul Romei este urmașul Sfântului Petru. Acel Petru, pescar, om simplu, uh, care atât de entuziast, te voi urma până la capătul pământului, îmi voi da viața pentru tine. Îl oprește puțin și îi spune, nu va cânta cocoșul și, uh, și știm ce a făcut. Și uh, în, acest, în această privință, de aceea nu... Uh, nu încercăm să transmitem că Papa nu este Dumnezeu. Este și el un om uh, între oameni care încearcă să-L slujească pe Dumnezeu și care ne, ne încurajează pe fiecare dintre noi uh, să facem cer pe pământ. Adică să facem din viața noastră acea bucurie de a trăi împreună. Știm că este greu, vedem, ne, ne nu supărăm. nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu să putem vedea cerul și de fapt să facem, să punem acea drojdie de har în viețile noastre, în societate, mă refer, nu trebuie să facem biserică peste tot, fie de lemn sau fie mai mari. Adică biserica o construiesc în trupul meu, în cuvintele mele, în modul meu de a mă relaționa și faptul că vine papa aici, vorbește autorităților statului român, deschide brațele în semn de prietenie, de apreciere, oferă României trei zile Ceea ce nu oferă multor țări este semnal acestei deschideri. Evident că la noi și situația bisericii catolice din România de ambele rituri, romano-catolică, greco-catolică, cea romano-catolică de limbă română și de limbă maghiară e, e o realitate complexă, ceea ce nu a putut face Ioan Paul al II-lea exact acum 20 ce de ani. făcut nimeni. Iată, vine papa. Atunci au venit românii la papa în București. Adică a venit papa până în București? Ei toți din țară au venit atunci la București. Acum Papa merge la ei acasă, merge la Blaj, unde cine și-ar fi imaginat că Papa ar putea ajunge în Mica Romă. Și iată, ajunge Papa de la Romă ajunge în Mica Romă. Și mai mult decât atât, va prezida acea sfântă și solemnă liturghie în cadrul căreia vor fi beatificați cei șapte episcopi martiri greco-catolici. Și asta este, wow! Este... Și încă ceva, un amănunt pe care l-am aflat zilele trecute la Șumuleuciuc. Papa vine la Shumuleu la statuia făcătoare de a Sfintei Fecioare Maria, cu un dar. Un trandafir de aur, asemeni celor pe care le-a dus la Fatima și la Lurd. Asta cumva simbolic înseamnă că Papa Francis transmite semnalul că și Shumuleu e un loc de pelerinaj de același calibru, de același rang în Europa? Este un semnal sacralității, nu doar pentru loc, ci și pentru persoane pentru că nu doar locurile ne mântuiesc, ci persoanele care frecventează locurile sfinte intră în contact cu Dumnezeu. Adică este un loc de mare pelerinaj. Adică foarte multe persoane știm în fiecare an de Rusalii realizează acest pelerinaj la Șumuleu-Ciuc, venind de peste tot. Evident, cea mai mare parte fiind fiind romano-catolici de limbă maghiară. Dar cât avem fiecare dintre noi să convertim din frica noastră viscerală față de cel diferit. Și aici mă gândesc la multe dintre, sau nu neapărat multe, unele mesaje, acelea de care se lancează fie pe online sau de diferiți uh, oameni, cărora le este frică sau cărora, prin meserie, încearcă să inducă frica între oameni. Frica de Unguri, frica de celălalt, uh, Ardealul, Transilvania, cine vrea să ne dezbine. Și îmi spun, oameni buni, avem nevoie nu de frică, ci de încredere unii în ceilalți. Altfel, frica a produs, a produs foarte multe dezbinări, războaie, crime. Avem nevoie de teama de Dumnezeu. Pentru ca noi să nu ne mai fie frică aici pe pământ unii de alții, să ne putem privi și după alegeri și înainte de alegeri, să facem acea pace înainte de toate cu Dumnezeu pentru a încerca să realizăm măcar puțin acea liniște sufletească în interiorul nostru, că atunci când ne întâlnim unii cu alții sau când hrănim gândurile noastre să nu fie gânduri care să ne transforme, să ne dezbine, să ne facă să spunem dar cine e ungurul acela de lângă noi sau cine e românul? Avem, noi vorbind acum pentru cea mai mare parte, pentru cetățenii României, ca ei să poată descoperi așa cum și eu am descoperit. Eu chiar dacă numele meu de familie este Doboș, nu știu decât foarte puține cuvinte, în limba maghiară nu am legături, nu cunosc nici bunicii mei fiind din zona Moldovei, poate aproape de, de acea zonă, acea în găilor, dar la mine nu, nu am nicio, niciun semnal că aș proveni și cu toate acestea, spun, avem nevoie să ne prețuim unii pe alții, dincolo de, de, de greșelile trecutului, de răul pe care poate cetățenii ungurilor ar fi făcut românilor sau români ungurilor. Trebuie să depășim sau ceea ce... Să uităm aici să ne întrebăm, gândesc... în port eu responsabilitatea pentru ce au făcut stră, stră, strămoșii mei? Tocmai de aici. Port Noi ne eu născut... vreo vină? Pentru no... ce a făcut armata română la Odessa, de exemplu? Eu mă gândesc foarte adesea. Și atunci când încearcă lumea să ne dezbine, ortodoxi față de catolici, catolici față de ortodoxi, greco-catolici față de ortodox, știind care sunt rănile încă deschise. Nu am nicio vină că m-am născut poate mai târziu sau nu am avut parte de acele momente de, de, de, de mare cumpănă, de desfințarea Bisericii greco-catolice sau de momentele grele din istorie care astăzi, reîncălzite sau înfierbântate, prin care unii încearcă să ne dezbine, să ne aducă aminte doar de răul din trecut, fără să ne dea posibilitatea că noi nu suntem doar sub această umbrelă a răului, ci Dumnezeu pune acel Duh în fiecare dintre noi atunci când trăim creștinismul autentic, ca să nu ne dăm în cap, ca să nu ne dăm nici în suflet, ca să nu ne omorăm nici lumina din privirea noastră și ca să, ca să putem face această țară un loc de locuit, așa? De locuit în Har, o grădină a Maicii Domnului, așa cum spunea Ioan Paul al ii acum 20 de ani, când a venit în România, recunoscând această geografie ca un spațiu sacru. În fond, fiecare loc, geografie pe care o locuim, poate să devină sacră prin trăirea noastră, prin modul nostru de a ne relaționa unii cu alții, la nivel social, la nivel politic, la nivel relațional unii cu alții, la nivel de familie. Și știm că suntem plini de tensiuni. De multe ori, acum, cei care ne ascultă, poate sunt unii în trafic, uneori, ispitiți, ispitiți să se enerveze fie pe cei de lângă ei, fie Întotdeauna pe... Întotdeauna privire plină de mânie, se îndreaptă asupra, asupra celorlalți celui participant la trafic, dar uh, în jurătura cu NEDUF are o direcție precisă, e către autoritatea locală, de cele mai multe ori. Uh, uh, și, și atunci, uh, Deane, nu înseamnă că nu vedem toate lucrurile care nu funcționează, dar că uh, începutul spre bine nu începe doar de la autorități, nu, înce nu începe doar de la reprezentanții bisericilor, ci uh, lumea se schimbă cu mine, lumea se schimbă de jos, din familii. Lumea se schimbă de la românii cu bun simț și cu cer în suflet. Pentru că încep să, să dească, să plivească, să facă să crească cuvinte de bine, gânduri de bine. Știm că nu sunt lucrurile perfecte. Nu sunt lucrurile perfecte în orașul nostru, nu sunt lucrurile perfecte în țara noastră. Suntem plini de defecte, dar... De ce să nu facem ca toate defectele sau mare parte dintre ele să devină oarecum nu pentru că le prețuim, ci să le transformăm în aturi ale noastre? Pentru că, în primul rând, învățăm să le recunoaștem. Pentru că suntem oameni, pentru că suntem fragili. Pentru că nu are sens să ne încordăm în permanență încercând să, să arătăm că noi avem dreptate. Dreptatea, dreptatea nu, este, nu este ceva cu care doar să ne mândrim. Ne face dreptate Dumnezeu atunci când ne face să trăim împreună unii pentru alții și nu unii împotriva celorlalți. Pregătind acest eveniment, atât pentru Europa FM, cât și pentru Digi24, cu sprijinul dumneavoastră și al colegilor dumneavoastră de acolo, din Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, am avut prilejul de a, de a merge în profunzime spre comunitățile catolice din toată țara. Și, la o primă vedere, e atât de diversă problematica. Am văzut efervescența de aici, de la București. Am văzut, într-adevăr, și-am și -am simțit te tensiunea și o doză de nempăcare a comunității greco-catolice din Ardeal. Bucuria, desigur, satisfacția că Papa Francis vine și aduce această recunoaștere pe care o merită, fără îndoială această comunitate pentru meritele deosebite în păstrarea românismului în Ardeal, pentru faptul că Marea Unire de la 1 decembrie 1918 s-a produs s-a produs cu sprijinul unor, unor oameni de acolo flacra românismului a fost ținută vie de niște oameni de acolo um, am văzut și am simțit în comunitatea romano-catolică maghiară de la Șumuleu Ciuc am simțit că se răsfrânge asupra lor o dublă prejudecată și a românilor și a cităților maghiari din Ungaria da? deci dacă pentru români ei sunt unguri pentru maghiarii din Ungaria ei sunt niște români Um, e multă neliniște peste tot. E o oportunitate de a fi mai mult împreună. Eu Simțiți că sunt șanse să nu ratăm această oportunitate? Nici nu mă preocupă pericolele. Pentru că pericole vor exista întotdeauna din partea unora sau altora. Este o o ocazie imensă care ne este oferită pentru a face să, pentru a ne face să creștem. Să creștem fiecare în propria identitate, iar propria mea identitate de catolic, romano-catolic, să, să o pot folosi în folosul romano-catolicului de limbă maghiară. Să nu mai fie frică de el. Și această deschidere a mea către el să, să fie simțită de partea cealaltă. Pentru că dacă nu începem să întindem mâna, dacă nu începem să devenim vulnerabili, ne vom baricada întotdeauna în mecanisme de apărare, de teamă și imediat gata da, de asta atac. Asta mă duce cu gândul la ziua în care a fost întronizat Papa Francisc în prezența tuturor, sau unui număr foarte mare de șef de stat și de guvern, dar și a patriarhului ecumenic de la Constantinopol, Bartolomeu I, venise atunci la Roma și ne spunea tuturor celor din piața Sfântul Petru să nu vă fie frică să fiți vulnerabili. Să nu vă fie frică să fiți tandri. O invitație la a ieși în lume cu sufletul la vedere. Cu propria vulnerabilitate la vedere. Numai când avem multe lucruri de ascuns, tot sistemul nostru... Ne face să, să ne pregătim Să ne blindăm de argumente Să încercăm să ne justificăm Când îl avem pe Dumnezeu Și când știm că el este oricum De partea și a românului și a maghiarului Și a romano-catolicului și a greco-catolicului Și de partea și ortodoxilor să nu ne lăsați nu, Și de partea ortodoxilor De ce i -a spun De ce să nu Să, să nu-l privim pe celălalt Ca o ocazie De har ca un frate care încearcă să-L trăiască pe Dumnezeu astăzi. E o mare ocazie. Toată diversitatea asta confesională, tot acest mozaic este o mare șansă, de fapt. E o bogăție în plus. Este, este o bogăție imensă pe care o, o avem, pe care România o are. Uh, și uh, această ocazie vine Papa să ne ajute să descoperim cine suntem de fapt, adică să ne dea ocazia ca să trăim împreună și să mergem împreună. Uh, și aici nu e vorba de a ne amesteca. Aici gândindu-mă că vor fi, vor fi voci care vor spune, bun, și ce treabă am eu ortodox cu vizita unui papă care este al vostru. Uh, este, este unul care îl mărturisește pe Hristos uh, și care îl mărturisește Atât de întrupat prin gesturile lui încât, am putea spune, gesturile lui șochează uneori. Acel sărut al picioarelor din liderilor din Sudanul de Sud care sunt creștini. Implorându-i să facă implorându pace. faceți pace. Adică, cum să nu rămâi oarecum șocat, contrariat de ceea ce vezi spunând, nu te-ai așteptat vreodată de la un papă să facă un asemenea gest. Și cum să nu mă ducă acest gest al Papei la gesturile lui Hristos. De ce îmi spuneți, de fapt, că nu e necesar să recunosc primatul papal ca să mă bucur pe deplin de ocazia asta de a mă conecta la o vibrație deasupra celor pe care le-am trăit în ultima vreme în România? Este un slujitor al lui Hristos, așa cum fiecare dintre noi încercăm să-l să facem pe Dumnezeu, ne-devenind ușă de biserică, Uh, să, să, să facem uh, ca în viața noastră în preocupările noastre, în gândurile noastre să, să vibreze mai multă pace mai multe gânduri de pace uh, mai multă prețuire pentru celălalt, pentru că celălalt care s-a născut, eu știu, neoprotestant să presupunem, sau ortodox nu, este, nu are nicio vină. Eu dacă m-am născut și am crescut romano-catolic, nu am nicio vină. Toți avem ocazii. Nici merit, nici vină. Eu meritele, meritele vin după aceea dacă eu trăiesc iubirea față de cel care este diferit de mine. Dacă încep să doar să spun că cel de lângă mine e pe calea greșită, întotdeauna, fiecare dintre noi avem greșeli. Spune, dacă e adevărat că Dumnezeu îi încearcă pe cei pe care iubește mai mult sau că îi încearcă mai mult pe cei care iubește mai mult înseamnă că nouă românilor ne-a dat învecinându-ne atâtea confesiuni la o lată, ne-a dat ocazia să ne arătăm măsura măsura iubirii a credinței a asemuirii cu el. Este măsura, și măsura limitei și să nu ne fie frică de limită, de, de micimile noastre și să nu încercăm doar să le mascăm, pentru că se simte lucrul acesta, să avem, să avem acea, acea simplitate de a spune scuze, îmi pare rău poate am greșit, sau să, să, să revedem pozițiile noastre. O face Papa Francis destul de des în numele Bisericii Catolice și au multor lucruri care s-au întâmplat în istoria zbuciumată a Bisericii Catolice și nu s-a ferit niciodată să spună adevărul. Gândindu-ne la toate scandalurile din ultima perioadă, de care ne este rușine, de care ne, ne contrariază, ne scandalizează pe noi, ceea ce s-a întâmplat și spunem, dacă descoperind miseria care a existat, în biserică, prin această vindecare a bisericii putem provoca și descoperirea altor mizerii care există în societate. Nu neapărat în biserică, în oameni care nu au treabă cu credința, dar să provoace această schimbare și convertire a bisericii, să provoace o schimbare și o îmbunătățire, o înfrumusețare relațională, umană, socială a societății, a oamenilor, a politicii a modului de a face politică, a modului de a ne trata unii pe alții, pentru a nu trăi într-o junglă relațională, pentru a nu ne sfâșia unii pe alții, Papa Francisc ajunge mâine dimineață la București, de la aeroportul la Andă, unde va fi întâmpinat de președintele României, Claus Iohannis, va merge la Palatul Cotrocene, aia e prima oprire. Se întâlnește acolo cu reprezentanții ai vieții politice, viața publică, societate civilă, în cadrul unei recepții, le va rosti și un discurs, înțeleg. Da, este prevăzută această întâlnire a Papei Francisc cu autoritățile statului român, o întâlnire în care va vorbi românilor la inimă în care va transmite autorităților cuvinte prin care să, sau care să devină drojdie pentru un ferment de societate sănătoasă nu știu care vor fi acele cuvinte dar cu siguranță dar știm cine va fi în încăpere Uh, cu siguranță, uh, nu știu exact toată componența celor prezenți în încăpere, dar uh, președintele, președintele și autoritățile, primele prim autorități ale, ale statului, ale guvernului, vor fi prezente acolo și invitația partidelor, cred că partidelor din România. Deci, vârfurile societății civile și politice vor fi acolo. De la Palatul Cotroceni, o scurtă pauză, la după care este vizita privată la Palatul Patriarhal. Prefericitul Părinte Patriarhal Bisericii Ortodoxe Române Daniel, împreună cu reprezentanții sinodului permanent, îl primesc în vizită la, la Patriarhie. O vizită privată întru totul, dar un alt moment în care vor fi împreună Papa Francis și prefericitul Părinte Patriarh Daniel la Catedrala Națională. Este, este momentul în, care, în care, care ne aduce aminte de Ioan Paul al II-lea și de Patriarhul Teoctist. Retrăirea acum, întâlnirea ierarhică a celor doi oameni îmbrăcați în alb, aș îndrăzni să-i spun, Patriarhul Daniel și Papa Francisc care această întâlnire în Catedrala Nouă cu fiecare biserică în parte, având reprezentanți. Prezenți, atât Biserica Catolică, cât și Biserica Ortodoxă, unde intonând rugăciuni pascale care fac referire la învierea din morțea lui Hristos și la rugăciunea tatăl nostru, recitată, rostită, de fapt separat, odată Biserica Ortodoxă, mai apoi Biserica Catolică, să ne deschidă să ne facă să ne deschidem mai mult inima, sufletul, și de fapt, să fie, să, să fie acea deschidere a brațelor spre îmbrățișare, chiar dacă nu se realizează în formă fizică, dar măcar în inima noastră și să ne provoace această întâlnire uh, între ierarhii bisericilor noastre să ne provoace pe fiecare dintre noi la, și la o, oarecum la un examen de, de conștiință al, uh, al legăturilor noastre unii cu alții, al gândurilor noastre față de cel diferit, față de cel care nu are poate convingerile noastre sau poate nu are credința noastră, dar care se chinuie să-L trăiască pe Dumnezeu și să-L prețuim în acest efort de a-L de a trăi pe Dumnezeu și de a face ca propria Lui trăire spirituală să devină benefică pentru societate, să facem o Românie frumoasă. Depinde de noi. Îi salută așadar pe și ortodoxi Papa Francisc acolo, la Catedrala Națională, de reamintit și în acest context faptul că unul dintre primii contributori la construcția catedralei naționale a fost Papa Ioan Paul al II, cu prilejul vizitei de acum 20 de ani. La momentul respectiv s-a slujit uh, și s-a sfințit locul pe care se credea atunci că va fi ridicată catedrala. Între timp planurile s-au modificat, catedrala nu s-a înălțat acolo ci în altă parte, dar rămâne de referință acest gest. Cei 100.000 de dolari din fonduri private, fonduri proprii ale pape Ioan Paul al II, lea donație pentru ridicarea catedralei Mântuirii Namului s-a spus, astăzi îi spunem catedrală națională, un vis al regilor întregitoare României și a tuturor patriarhilor României de a o ridica această, această biserică acolo un semn de mulțumire pentru faptul că Dumnezeu a îngăduit unirea tuturor românilor. Asta este pe scurt uh, istoria, motivul pentru care această catedrală există. Ea a fost prilej de foarte multe controversă și în, în această controversă, în discuții care s-au dus mai degrabă spre aspectele financiare, s-a uitat adeseori să fie pomenită esența. Și Papa Francis ne obligă odată în plus să vorbim despre esența acestui lucru, esența acestui edificiu. Despre suflul și duhul uh... Care, care stă la baza fiecărui edificiu spiritual. Și să facem ca toate acele cărămizi din care e construită noua catedrală ortodoxă să, să facem să vibreze și de o conștiință nu doar națională, ci de o conștiință religioasă profundă, care să ne facă să ne amintim de cel care a murit ca noi să trăim. Adică de un Dumnezeu întrupat care își dă viața pentru noi, ca să ne facă pe fiecare dintre noi să nu mai luăm viața celuilalt, ca noi să ne apărăm și să ne păstrăm uh, propria noastră așa integritate uh, uneori de frică. Uh, și să fim, uh, să fim capabili să, să facem ca fiecare loc sacru să devină, să devină acea, eu știu, acea fibră optică a legăturii noastre cu Dumnezeu. Harul nu stă în ziduri. Harul coboară și intră în viețile celor care vor umple acel spațiu cu propria prezență și se vor pune la dispoziția lui Dumnezeu pentru a asculta acea voce, pentru a ne da seama că avem nevoie de o însoțire, că nu avem întotdeauna reperele, că avem nevoie de, de un antrenament și social și spiritual, că suntem uneori atât de plini de noi înșine, crezând că putem fi antrenorii echipei naționale sau antrenorii Simonei Simone Halep, <laughs> știind tot ceea ce e mai bine în situații pe care nu le putem gestiona. Avem de moie de multă smerenie ca să ne putem prețui și să ne putem iubi. De la Catedrala Națională, Suveranul Pontif merge la Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif, Catedrala Arhiepiscopală, care... S-a pregătit, s-a primenit. Wow, ne pregătim atât de intens în aceste zile, e un ritm atât de alert. Ce capacitate, câtă lume intră la această lume? Puțină, puțină lume intră, adică puțin peste o mie de persoane intră în Catedrala Sfântului Iosif. Dar este această catedrală care atât, atât de mult ne-am pregătit în aceste zile Am, ca, să, ca să devină toate arterele, asemenea unei inimi, artere din care să iasă, tot acest flux spiritual pe străzile din jurul catedralei care să ajungă pe calea victoriei, să ajungă în fața Ateneului Român, în fața Palatului Regal, aici fiind zone delimitate pentru cei care s-au înscris. Aici, cum ar sunt... veni parohia dumneavoastră, aici e... se va vedea clar efervescența comunității romano-catolice din București. Și nu doar pentru că s-au înscris s-au foarte mulți cetățeni ai Bucureștiului, care nu sunt uh, catolici. Mă refer la partea organizatorică. Da, mă... La Faptul partea că... organizatorică va fi acolo și, pregătim va fi multă momente... viață și Da, multă viață și îl vom aștepta pe Papa în, în, în, în acea dupamiază de fapt, începând, vin după amiază, începe un program spiritual. Nu îi trimitem pe oameni să aștepte ore întregi pentru a-l vedea pe papa două minute. Devine această zi o ocazie de rugăciune în comun, o rugăciune pentru țară, o rugăciune pentru, pentru papa, o rugăciune pentru familiile noastre, o rugăciune ca să conștientizăm cine suntem și de fapt unde tre ar trebui să ajungem și în relația unii cu alții. De aceea pregătim un program spiritual, în acea după amiază vor fi ecrane peste tot, peste 15, ecrane foarte mari în toate aceste zone, ca toți cei care vor fi mai departe de catedrală să să se poată considera în interiorul ei să poată avea acces la predica și la cuvintele Sfântului Părinte traduse pe ecrane cu subtitrare și pregătim mai apoi nu este doar o sărbătoare religioasă pentru că dacă Papa vine, nu vine doar pentru catolici vine ca să întâlnească o țară ca să întâlnească un popor iar noi ne-am gândit ca după Sfânta Liturghie piața piața din fața atn român în fața Palatului Regal să devină o piață plină de sărbătoare și pregătim momente, momente foarte frumoase sunt unele lucruri care nu le dezvăluim încă, dar vor fi, va fi superb deja simt și simt și ritmul pentru că noi nu cântăm doar muzică psaltică sau doar cânturi gregoriene, pentru că credința noastră devine și efervescentă, știm să ne bucurăm, știm să auzim uh, și cântul uh, glasului și cântul orgii, uh, este și acum un festival de orgă în București inclusiv la Catedrala Sfântului Iosif după vizita papei și de asemenea și cânturile pline de entuziasm ale tinerilor care se folosesc de toate instrumentele de chitară clasică, chitară electronică de tobe un entuziasm care vibrează un vibe de credință care cuprinde orașul, un vibe de entuziasm pe care îl vom resimți imediat ce se va termina Sfânta Liturghie și în Catedrala Sfântul Iosif va începe la ora 18 și 10, se va termina Sfânta Liturghie pe la ora 19 și 20 aproximativ, iar Sfântul Părinte cu Papa Mobilul va ajunge în toate aceste zone în care s-au înscris oamenii care îl vor aștepta iar în acest timp vom avea un program, un program artistic, spiritual. Nu ne este frică să, să îi dăruim Sfântului Părinte din ce are mai bun Bucureștiul și cetățenii ai Bucureștiului, profesioniști din domeniu, îl vor încânta și de fapt ne vor încânta pe toți Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Mult succes în organizarea acestei vizite. Succes care, din câte înțeleg, nu depinde numai de autorități, nici măcar de Papa Francisc însuși, ci depinde de fiecare dintre noi, cei care vom participa, cei care ne, vor, ne vom conecta într-un fel sau altul la vibrația acestor zile. Vine așadar Papa Francisc în România, un Papa argentinian, un Papa vesel, un Papa iubitor de tango, iubitor de fotbal, foarte interesant ce se anunță. Sunt Sandra Nicola și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Europa FM. Piața Victoriei La Europa FM